Buelta bat edo buelta uno, erganen daukuzu istantean. Txuminegi nola erganen den. Buelta bat festivala biatzen da biartigoiti. Ximer taldeak eta Translatin elkerteak antolaturik. Iberiak eta Latinoamerikaer sorkuntzarena argitan. Ez Ximer taldeko antzerkilarizira. Egun ontzuri beraz txuminegi. Bai, egun ontzua. Martxuan, eh, recebituz intuguna. Haukten go, Translatin festivalaren esestatzea erabakizelarik. Gaukkoan positiboago izan engira. Bye. Buelta bat, Translatinen alaba? Bai, da erran dugun bezala hor argi bat bizturik. Hala, uste dut, irudiporita dela, e, biztan dena guretzat biziki zaila zen, holako, hoi tamar horteren esperientzia zaka guntziratzik inuntzirat botatzea. Eta no, nola behin nuen trans-latin elkartean, zeren izen hori da ere gure elkartearen, festival hori antolatzen zuen elkartearen izena. Baginuen, diru pixka bat, txikia irantan, aurteko Translatin Festivala bideratzeko, Eta gero nola elkartasun eta lankidetza hondia, badugun metaturik ere, edo gure eskualdean, edo urru nago, urru nago. Eben, erabaki dugu argi hori pizturik atxikitzea. Beraz, gure etza Translatin finida eta unean ondorioz uh, argi argi hela eh, tipi hau piste tokikak chikitak se pasatuko den geroan hori ikusiko dut baina aurtengoa beinzaten nahi dugu gozatu. <gülüyor> Translatin bukatu tudra echt enso ehm marcha nereen aurrengoa ez estatua zela berbada ondutik segiduko zela hori ikusiko dugu. Eztia da proiektoa. Bai guretsa mistanda hau une kez dauka translatinen suenhedadura indarra uh, ez ditu almen berdinak ere, ez da dudarik. Eh? Baina nikusko dugu, badakigu zergatik besteak beste ez da eh? translatin ginduen, transalatik ez dugu historioa berri seginen, baina gerostik, hor bai izan den beste festival batek, ez du uste, ez, uste dut, ez du la, pentsatzen zuen arrakasta bildu ere, eta horren ondorio zer handira iniz gauza, beraz, ze pasatuko den ondoko urteetan nikusko dugu. Baina guk eran nahi dugu azteko, E, kasi koita amabost urtetan metatu den e, esperientzia hori ez dugula baztertu nahi eta e, gure ondoan eta gurekin batera baeste batzuek nahi baino dute lekuko hartu ere hor dago mm -hmm. e, eta baina nahi dugu ala ere jari hori ora inoa atxiki eskutan. Mm, eh, Apatzen duzuen eh, festival hori kultur Sport, bere eh, em, izena emaiteko e, zue diru laguntza ez estatua izan zen momentu berean eh, festival hori bultzatu zelarik bainako egiko etxearen... Eh, Kultur politikaren poxota bat, ze bezala, pixkatik, ustean nahore, zuen aldetik? Ba, zuen aldetik ez dakit, jendearen aldetik. <laughs> ez dugu, guk bakarrik gauza hondirik erraiteko horri bulu. Guk ez dugu erranetzela beste festival bat behar. Hein? Guk ulertua ez duguna da, zergatik bat bulusten den beste egiteko, hori da, besterik ez. Hein? Denen lekua bada, esperientzia guziak egime dira, Nik irolaren aurka ez daukate ezer, nik irola bezike maite dut, baina pasatuak pasatu. Eraiten alduguna ere da festival bat, monta horteko festival bat, ez dela 6 hilabetez antolatzen. Guk badakigu hori, Translatin ez da 6 hilabetez egin den gauzabat. Oitama bost urtez bideratu den lana da eta dakidanada, rolako lana, egun batetik bestera, desekiten aldela, hori badakigu. Eh, eh, Loturak egitea biziki konpicatuaa, zubiak egitea biziki konpicatuaa, mugoak egilltea erretsago da. Iberiak eta Latino Amerikaer sorkuntza horretan egandugu uh, filosofia eta etik uh, bedaz? Bai, bistan da. Bistan da serenguk uh, esperientzia hortan metatu dugun uh, bidea, egindugun bidea bistan da. Lotura initze egin dira badakizu aurten Mexikako taldeak, talde gasteak sirengomitatuak, aldi bat gehiago mare ruskie ez dira itorgiko. Baina lotura hori jango sortzailekin, izan dadin eh, Espainia aldekoak, edo orai aspaldidanik azken urteetan egoa megireatetik gina eh, ditugun taldeak, eta bereziki, Era joan ez ikusterat zer pasatzen ari zen gaur egun gaurko sorkuntza eta beriziki sorkuntza gazteek gaurko zuen gisaldiak egiten duen ororen buru uh, lan hortan uh, Joan gira ikusterat uh, jogatu dituguan pasatzen zirenak, eta hortan eta hori segitu nahi dugu bistan dena 20ko diren Ororen buru harreman horiei esker retoriko diren hiru talde horiek, talde gazteak dira, berriak dira, ez dira sekulan hemen ikusi, hemen eta eran ere e, Franzi edo Europa aldean, eta guk segitzen dugu hildo horretatik. Egin ditugun irakurketak ere, bon, francesi tzulpenetan, biztan dena, ego ameriketako eleberriak ele, ele dira, hango idazlek idatzitakoak, E, zinez e, idazkera biziki interesgarria bada, bereziki el, e, elaberri gintzan, eta hori guzia, bon, segitzen dugu, ispiritu hortan, eta e, hala, ez dugu denaberri zasmatzerik, zeren gauza horiek hortziren, maialen erdian, gure artean, eta horiek nahi ditugu, partekatu, gutienez horaino gure eskualde untan, barimada olako lehi hobat, bereziki, onia rituada antzerkian gure lana. hain, eh? Gure ofizioa da, gure lanada, izan da ere filmaren, or, or filma latino-amerikako festibala ere, horrek ere bere tokia dauka. Eta, pentsatzen du, urtean behin edo bi urtetatik, holako gertakari bat egitea, holako ongietari bat egitea hemen, ez dela, gauza normala dela, eta mm. beharrezkoa. Translatin, eh, baino, sumea agertzen ah, da halen aldetik, right. bed bederan, um, laueun milako aurreko endoa, zen uh, translatinen right. unendako unen dako, piskat, ukaiteko, somatetan, e, zer batzen alda? Egia, ez dut idea izpirik. Ez dut idea izpirik, zer en ez baita kitxu alde hortatik, ez baita ditut gauza horiek segitzen ubiletik, bainan, Ehar da ere gauzaitz zor bideratu ditugula etxekosetxeko, eh? Ahalmen biziki neortekin.zerren ez bakearari baiionakoak baina beste <coughs> egiturek ere beste instituzoiaek bean laguntza ez dute eman, ez baita egin. Nahin zor departamentduak eta eskualdeak atxikiduan bakotsak bost .000 euro ikusten nuzu ezetala bestemunduko gauza bat. Baina eh, eta gainera egin dugu egin ditugu ere gauza batzu, E, e partaietan, adibidez biarritzel kulturekin egiten dugun lamakine taldearen etortzea, edo Lioneko zanzenterdi festivalak egin dugun hor txiletik etortzen den obra bat engitea, hori ba, guziak molde hortan egin ditugu. Txomin egi, eh, martxuan erraten zineukun Translatin festivalet zela eginen eta festival bat ez dela sehi prestatzen, erran nahi du janik, B plan bat edo plan B bat bat zinutela buelta bat orendako? Bon, ez dakit hori baina... Ez da be mailean ez ari behar, ez dut uri jana egin eh, behar... Bon. Ez, urretzen... <tutu> <tutu> <polita> ...xok horri bezala... <tutu> bai, ez bereziki, elkartasuna eta lankidetza, ez da besterik... Badak izu, um, hor, gauzabatzu antolatzen ditugu uh, biarritzkulturekin errandut, Lioneko zenterdi festivalarekin... Zeran festival horreke ere ainit, ur, azken urteetan interesatzen baita. Ango teatroari beraz loturak izan ditugu, gure alderateluziren ziren umatzu hara joan, eta aldiuntan alderantziz egiten dugu Txileko teatro errantetaldearekin. Baina ere antolatuazen antzidote gaiteko, unibertsitatean zen hiru, Eguneko kolokio bat, eh, kolokio internazional bat, eh, gaur egun mundu iberikoan eta latinoamerikoan egiten den teatroari buruz. Eta etoriko dira, ez da kitzo matokitik, hor, berrogoi bat ikerlari, eta hori, unibertsitatoak antolatuazan, aurtengo festivalakari, transalatine festivalakari. Eta hoiek festivalak festivalak atxiki dute, beren gauza egina zen, hori guzia kompre, bidian zen, zerren, E, Abtengo edizioa egiteko, biztandena, hartu ginituen harreman asko, gauza da nintz antolatuak ziren, beraz hori, unibertsitateak mantendu bere aldetik. Baina berrogoi pertsonaginaztea, Ego Ameriketatik, e, Espainia Zolatik eta historio, eta ez ikuskizun bat ere gozatzea memento hortan zailazen ere. Eta horren buru, ba, ala, atxiki dugu hari hori, atxiki dugu bideratuak ziren gauza batzua atxiki ditugu, ahal bezala, eta horren buru, bon, ebostean erraiten nuen bezala, argi hori pizturik dago. Mm -hmm. Festival eh, begi hau, ez da bakarrik antzerkia, ez da bakarrik antzukian, engainera, Mai. berbada programan sartzeko, ekitaldi aipagarinak zain eh, azpimajazen itzazke. Bon, begira, eh, hiru antzerkia ala ere, eh, biga pasatuko direnak biarritzeko kolize aretoan, eta bat gure aretoan egia erran, areto berrituan ere, ziren errandugu, aipatu dugu, eh, Areto hori gure areto hori beggitu dugula. Ez dugu translatin galdu, galduta dena galdu ere, eh, beg izenpetu dugu behatzi urterentzat gure aretoaren eh, aloiatzea beraz beste batzu beste gauza batzure konpondu dira eh, nolapait. Eta hor, beraz, espainaletik heldu diren bi obra, Lamakine hor, biarritzeko kolizoan datoren hasteartean, hori aurrentzat ere egina den obra, eta hori biarritzkulturekin antolatzen duguna, izanen dira saio batzu ikasleentzat hor, bi egunez, eta hastearte hastirian, zazpietan, e, publiko horoko garen Gero, gure lagun bat, horan haizdu perren, horretortzen dira, valentziatik... E, Antigonen figura horren inguruan egin duen obra batekin, hori izanen beraz uh, astezkenean Eta hostegunean, hor uh, teatro errantek lehenago aipatu dutana, txiletik eldu dena, Jo Matea Pinoche, programa polita, eh? uh, obra or, horrekin. Baina ere erran duzu, hori uh, ere partaideza lagun giroa, bon, benyatasiarrik utzatu gino larik udauntan, hori eran sautunik sustengu bezala zerbait eskainai, eskaini nahi dut eta ezin dugu horrela egon eta atapu paiu pankiri resusore dekin eskaineko duen um, lana hor quinta ugelan quinta areto txikian hor angelun hori ere ostialez ba, eskaintza eta opari da eta hori guztion inguruan hala aipatu dutan unibertsitateko mor da horiek eta ikerketa lan horien presentapena hor hiru egunez 14etik 16era hor Baionako Unibertsitatean edo e, Elkartenetxean baionan edo Montoriko uni, Unibertsitatea eta ere gu biartik hasita egia erran e, bost zei aldiz eskeineko ditugun elaberri horien irakurketak. Hororen buru Bayona eta inguruko el, hiri elkargo horre horien horren barkatu bost irietan, eh? bokale, bidarte, Baiona Angelu eta Biarritzan. Bon, mm. Begi keinu polita. Eh? Baina, boste erietana, begi keinua uh, akbari, nun baita. Baet, no? ara, <laughs> beren gaina kompetentzia hori hartu nahi ez dutena, kulturkompetentzia, ala diotenak asteko Ez harlogu um, zietan. Horri <laughs> da, librutegietara, te dioetan zite, bada ideiabat zuen publikotik urbiltzeko, fisikoki urbiltzeko, jarra dut? Beti hori egin dugu, eh, beti hori egin dugu, eh, gertakariak izan dira, bon, e, e, pixka bat gibelerat begiratzen marimaditugu, eh, edo karrikan, edo espazio berezietan, edo... Festival hori beti izan da, eh, horretzen naiz, aurten ez ditugu eginen, iztena, ez dugu almeni gehiago, baina bazirene konzertuak aratz guzietan, doainik publikoarentzat eta beti izan da, Ez bakarrik ikuskizunak metatzea bat abesteren ondotik eta publikoari aurkestea, baina publikoarekin artisten, jokularien, idazleen eta nahi den artean eta publikoaren artean lotura zuzenak bideratzea. Horretzen, malimagira ere, zonbat ikasle eta etoriko dira honoa aldiuntan, baina ez nimetik edo lemanetik eta historio biztan dena, baina Somat harreman zuzen bideratu ditugun lan egin dugun, Hala, giro hori mantentzeko, badak izku gu ez gira antolatzaile instituzional bat, gu antzerki talde bat gira, eta eh? Badakigu gu zer den uh, horren garantzia publikoarekin harreman zuzen horren garatzeko garantzia. Eta entxeatu gira beti, uh, Moemento horietan, uh, ba hori, giro, festa giro bat, harreman giro bat, mintzatzeko giro bat sortzea, antzerkiaren inguruan, edo antzerkia itzaki bezala hartu zenari behar badan. Mm. Bukatzeko, eskat, galde genen dauzugu, zutxominegi, e, e, e, euskal kulturako aktore bezala. Kultura egitura ezberdinek sartze egiten duten momentu untan, antzerkiaren pasaia nola ikusten duzu momentu untan? Ipar euskal egian. Nik ikusten dut bizikia aberratza eta intrezagia momentu untan, baina azken urte horretan bezala. Izan dadin, euskaraz egiten den antzerkiak aurrigun, edo beste izkuntzetan egiten den antzerkia, <coughs> badira proiektuak uste dut, hasteuntan berean aipatzen dela hor maule inguruan, anderlipuzen inguruan eta bideratzen ari den obra. Edo, edo, ala, guk ere obra berri bat ateratuko dugu frantxesez datoren um, hotxailan, uh, hor, uh, angelun, eta hain zuzen kolombiako idazle batek uh, obra, lehen aldikotz uh, frantxesez berzio batean emanen dena, eta festival Uni esker ezagutu duguna, Ala, beste adibide bat emaiteko eta ikusten dut inguruan ere hemen ari diren taldeak badira ipar aldemuntan talde profesionalak gaur egun baina eh, lan amatoran ere egiten dira biziki gauza interesgarriak eta gukure aldetik eta nik pereziki pertsonalki nire aldetik, bi aspekto horiek batzutan nahi dira, ola, bat bestearen aurka eman, profesionalki egiten direnak edo amator mailan egiten direnak nire, ez da, bat ikus moddea izan hori sekulan eta gainera gu keresi meren, ditugu hiruan pertsona urtero lana amatora egiten dutena, gure taliegan adibide hori baizik maitenko, bainan beste talde zietan egiten da lan hori. Eta nahi nuke ere azpimaratu beste bat e, oso guti aipatzen dena, bainan da berezikian zerkima ilan ikastetxeetan egiten den lana. Ainitz arlotan e, biztan dena, ezaguna da hor garaziko lisoan, antxonen eta aniren ani inguruan egiten den lan biziki garrantzitsua baina lehen maileko eskoletan, izan dadin euskaraz, nik ere pertsonalki hor, izan dadin azkeineko ikastolan, edo endaiako ikastolan, hiru hilabetez, eramanen dut lan bat, horko ikaslekin, eta hori ez da aski ere agertzen, agertzen da taula gainean, eta taula gainetan, eta egiten diren eman aldietan, baina uste dut lan horrek, erran ametarore muru, urratxez urratx, E, Funtxez egiten den lan hori, horrek or, ondorio biziki garantzitsuak izango dituela datoren urteetan. Eta jadanik nabari da ere, ikusten direlariko gazte batzu ere aritu dira, hor, garazialdean. Metatzen aldira, etxempluak, asterua ipatzen dituzue gauza mm -hmm. batzu pasatzen direnak. Nik uste dut, chanza andia do gola herriunetan iparle unetan, ipar unetan beresiki e, ba gauza einitz egiten bali baita eta molde desberdinetan eta eta talde desberdinek egiten dutena chume nek geh bakinuke eman ki suno sobatene giteko gaia ba, orrena bai orren inguruana hoitz <laughs> dugu ara ere festivala vuelta bat hasten dela biak eta segituko dela urriaren 18 arte Zuen webgunean programa. Atxe maiten alda. Baina, web-gunean, eskertzen zaituko gurekin izanek goizu zontan. Nik,